Bai, jendea etorri da, e, gehienak emakumeak aurrekin, pila bat, aldatu da pixko, bai, bai. sorpresa izan da. Pues aurrak amaika, emakumeak e, amasei, amasei emakume amaika aurrekin. Gida. Eta ez dakit zehatera bide buten, gurutze gorrian ari dira lo egiten edo zein dagoera? Bai, gurutze gorrian login dute bensatzen dut gurutze gorrian gildizan, denbora gehiago behar baldi maute, Opinión, claro, etortzen diren moduan, etortzen direla ja nekatuak Europandara mazkita igual ilabet eta piko, eh gero hemen geroan, pues etortzen diren erbiosak, e pasa nahi dute eta ez da bate erresa pasatzea inbeste jende muga dago bezela orain. E migrazioa aur txiki-txiki ekin, hemen ikuste bitugu, e, bidea egitea ma, berez, bada, gogorra, baina aurrekin are arriskutsuagoa. Ez da orain, ba, pasatzeko nola egingo duten, ba, jakini gainera, bueno, badiru di, ba, frantxenestatuak erabaki duela, beste zehia betez e, polizia kontrolak mantentzea. E, bai, kontrola mantentuko dute, eta nabaitzen da, kontrola zorroztu dituztela, Ja, e, ok erabiltzen duten bideak, dira, guk erabiltzen dugun bidea berdinak, dena kontrolatua da daude, Ez da bater erresa pasatzea, minon, bueno, ez dakit. Bueno, e, agian pues pasanteak ibiko diremen barna eta pasanteak aterako dute eta jada honekin. Seguruenik saiatuko dire pasatzen, batzueri lapurtuko diote, agian besteak lortzen dute iriztea eh Baionaraino. Ikosiko dugu, a ja, aurrekin, esan bezala, meno, ba, arrisku bideak eh berba ba, ez, ez da pentsatu ere edo A ber, aurrekin mugitzea Bona, bueno, eduki dugu e, larun batean etorri zen iritsi zen neska bat, neska gazte bat, kanerias ikan etorri zena. E, hau, gainera jarri genuen behin plazan, zen nik uste dute telebistan atera dela, izan ziren e, patera batzuk aldut egontzirela egon eta horrela, eta egon duzien illa pila bat aurrak bera, jena artean baita ere, onera iritsi zen Fanta, bere iru urteko alaba itio zen, bere aurrean, eta onera etorri zen e, historia kontatzera, Ostia, eh, ikaragarria gainera eta bueno, eh, etorri diren aurra guzti pues bueno, hau gertatu zen larun batean, gaur asteazkena da. Pues nik pentsatzen egondu naiz goiz guztia ikusten aurra eta pentsatzen, aurrhoeek ere patera batean iritsi dire Kanarias era. Gero kanariazetik anon dira ez, eta gazkinan bihurtzen dituzte eta segurtasunekin, ez? Bino, horiek haietu dire patera batean. Aurrhoeek haietu dire. fantan da alaba ezten haietu eta bozetarako pres direla ba, muga pasatzeko ere poliziako kontrolak egon ala ala ez, hori hori da kontua. Bai, bai, nozi, gainera hemen e, nervioso paratu dire eta si dira galdetzena, berta sia mafia non deuden, badakigun zerbait. Guk guk ez gaudia dos, eh horrekin nahiko nazkantea da. Nerezako beintzat erranjego guk ez ulersezikusi berik horrekin ta ni pentsatzen du, pues agian deituko dutela norbaiteri eta saiatuko dira pasatzen horrela, bien claro la puerto coyote baitare batzuk ez dira hietzuko igual 11 badire 11 e, hor 16 makume pos agian hietzen dire lau beste guztiak ikusiko dugu zeugaratuko dugu ba gurutze gorearen e, aterpetxearen e, atera jotzen motela ez ba, justu, ba, pasanteak e, e, kotxez, e, ohikoa da naiz eta egintariak Badiru diren ez dute gauza haundirik, haundirik egiten este horren kontra hori da. Ez, que, bueno, eta gaine eskekuk erran diogu, erran guztieri nola dagoen asuntua. Gurutze gorriera joazen dire, hilanderaz bertan eh, azten dute jendea, eh, Polizia badaki zergik erran dugu, jendeguzia badaki, bueno, ez dute zer egiten eta ez dute zer egin beharztetik uste dut, nik uste dut ez jole batez inporta. Ez di inporta, bera nahiko dute mendik ateatzea. Eta joatea, zin porta du, nola do, doze pasatzen dion bidean. Horre, ez du batez inportarik. Ilandera zenbari de iruro geitaboz plaza logiteko. Gaur, gauea pasa dute, hogeita mar, hogeita mar, hogeita mar, hogeita mutil bat kanpoan. Atzo mutil bat ez zen sartzen. Urte bat binon biongeigo darama e, estatuan, eta ja ez zun e, sartzeko moduli barkatu. Pues, olako gauzakin gero pasatzen dira, pues, bueno, e, batzuk itxo direla, beste trenak harrapata dut ustela, beste bat e, suizidatu dela. Zei nahi duze gero, bai aterako dire prensan, egin godute argazkia eta errangute jose tragedia, zepena, zerbait egin beharko dugu. Irosa. Momentuz horrekin geratzen gara, gaurko argazkia, amasei emakume, amaika aur txiki, eh, San Juan plazan, eh, badiru di benua, perfila aldatzen ari dela, kanaritatik bidaltzen bituzten lako, azken batean Espainian estatuaren erabakia dira, ez, badiru di ba, kanaritatik jende gehiago bidariko gutela, edo... Bai, bai, noski, azte hontan sartu dira ez dakit mila eta piko bai baleare zen, bai kanaria zen, bi aldetik sartu dire, Nosket horriko dira, gaur, gaur, gaur bertan heldu dire e, zortzi emakume, bidaian daude, orain e, bilbotik atera dire, irunera dire guardian, os, ikusiko dugu zenbait, hori ok heldu dire aurrik gabe, binen, bueno, gaurko datua, hau guziak, aparte, amasein mutil baziren ziren baita ere, hor e, ez dakit, ez dakit, oso gogorra, ez dakit nolain behar dugun, ez dakit. Baizun ja, emiesker. Zuri.